16. fejezet Néhány egy-kedven üldögélt a nappaliban a kanapén és az atommeghajtású távirányítón váltogattak vignékről a csatornákat, mind a 153-at. Hogy a fenébe döntik el ezek, hogy végül mit nézzenek? A csatornák felén régi hülyeségeket talált, amelyeket már vagy tudatszal látott azelőtt, a maradék meg gyűjteménye volt az infóreklámoknak, idegen nyelvű műsoroknak híreknek, és az élet szép soknak olyan házigazdákkal, mint Phil, Oprah, Geraldo, Jenny Szalli és Parki, aki rá tudott venni egy csoport lököttet arra, hogy szerepeljenek a televízióban. Már arról a róla szóló hírek is unalmassá váltak számára. Savanyú képű hírolvasók hajtagatták ugyanazt újra és újra. Azért felfigyelt, megkönnyebbülve, hogy legalább az egyik csatornának sikerült egy jobb fotót beszerezni róla, azt, amelyeken az ötödikes évkönyvében volt. Részben, mert, ahogy apja mondogatta, volt gyerekszabálya, de főleg azért, hogy elüsse valamivel az időt, a nagy hálóban lehúzta az ágyneműt, kimasta és kivasalta. Mégsem illendő, anélkül távozni, hogy az ágyat rendbe ragnál. Pláne nem, ha betölted az ablakot, vagy bejuss, mi alatt a házikasztáig nyaralnak. Arra is volt gondja, hogy a folyamatban lévő nagy evészet közben nem a zsászanszana szét. Szinte már sajnálta, hogy rátalált a fagyasztóban a süteményre és a vaníliás fagylatra is. Tekintve, hogy senki nem volt otthon, aki szólt volna, hogy elég legyen, elég szépen a fenekére járt mindkét tobasztartalmának. Bármennyire szeretett is volna jó vendég vagy jó betörő lenni, az intézeti kezés lápasához képtelen volt hozzányúlni, hogy mindig ott hevett, ahol levetette a halbúnyíló füldőszaba padlóján. Legalább addig zárt ajtók mögött marad, amíg ő el nem megy de azért sajnálta azt, akinek majd fel kell takarítani azt az ocsmánságot. Hatalmas önuralomra volt szüksége ahhoz, hogy ne hagyja végre túl korán a tervét. Tudatában volt annak, hogy a sikerhez hozzájárul a sötétség, de július volt és csak nem ig a fenének sem akart besötétedni. De várt, mert türelmetlensége visszajuttatta volna a javítóintézetbe, vagy talán még annál is rosszabb történt volna. Ez mindössze egy kis türelemmel el lehetett kerülni, hát elviselte az unalmat. Hogy ott ült és közönbesen váltogatta a csatornákat, gondoltai megint szorult helyzetére terelődtek. Kezdte új szemszögből látni az egészet. Kezdte elfogadni a helyzetét inkább megváltoztathatatlan tényként, amivel foglalkozni kell, semmint az események sajnálatos meneteként. Jó-jó, megölt egy viszkót, és ez volt. De igazából baleset volt, és igazából önvételemből tette. A szívében nézhet, biztosan tudta, hogy csak meg akarta kényszeríteni Rikit. Bele fog tenni egy időben, mire nem ébred majd a véres és zajos témámokra, egy csöpp bűntudatot sem érezett a szívében, amiért megvédte magát. Azt viszont belátta, hogy a volt megszökni az intézetből. Ezzel a bűnösség látszatát keltette, és most, hogy Riki halott. Valószínűleg nem kéne attól tartani, hogy valaki megint meg akar járni. De hát akkor miért tette? A legjobb válasz, ami eszébe jutott, egyszerűen az igazság volt, mert félt, és főleg, mert az alkalom éppen úgy kínálkozott. Ilyen esetben ki nem menekült volna el? És most, hogy kint volt, az, hogy kint is maradjon, fontosabbnak tűnt, mint, hát, mint bármi más. A legjobban az lepte meg, hogy bűnélistája milyen gyorsan nő. Az eddigiekhez már is itt egy betörés, úgy gondolta, így hívják az ilyesmit, és a következő pár órán belül elköt egy kocsit is. Amíg eljut Kanadába, még legalább kétszer be kell törnie valahová, és még legalább két autóra szüksége lesz. Kétség nem férhet hozzá, ha elkapják, eléggé bennő lesz a slamasztikában. Tehát nincs mese, nem kaphatják el. Abba hagyta körútját a csatornákon, hogy belenézzene a Bucska Studi és a Sadanz kölyökbe, amíg eszébe nem jutott, hogy mi lett a film vége, és aztán újra neki látott a csatornákat váltogatni. Michael hosszú idő óta nem halott a haknörtén én Nyugdj, Chad! Csak a véleményét mondta. Azt akarod, hogy hazudjon a fickó? A Johnstonnal való beszélgetés Jettet rettentően felbőszítette és tühét most a főhadnagyán vezette le a telefonon keresztül. Szarok a véleményére, Warren. Ez az alak minden gyereket veszélyeztet, akit amúgy pedig védenie kéne. Minden jobban érdekli, mint a gyerekek sorsa. Ha bárki más pazarolta volna az idejét ilyen lényegtelen marhaságokkal, Michael már rég elvesztette volna türelmét. De cset volt az, és Jett nem borult ki önkönnyen. Biztos érzékeny bontján érintette a dolog, mondta magában Majköz. Talán valami gyerekkori emléke támad fel. Egy felnőtt, aki először ütött, és csak azután kérdez. Vagy talán egy haver, akivel elbántak. Kiismeri a terheket, amiket az emberek cipelnek magukkal? Majköz úgy döntött, lecsillapítja minden esetre az őrmesterét. Oké, Jett, tegyük fel, hogy tényleg veszélyes a gyerekekre. Mit akarsz, mit tegyek? Rúgast ki adag a dagat nem tehetem, nem nekem dolgozik. Úristen, Varen, nem látod, hogy... Jed, Jed, próbált majd közbevágni. vágni. Az isteni Jed, fogd már be! Ez megtette a hatását. Figyelj, megértem, hogy Johnston egy utálatos sekfej, és elismerem, hogy veszélyes az ellenőrzése alatt állókra. De az a nagy helyzet, hogy nyakikpácban vagyunk a kölyögszökése miatt. Semmi, de semmi értékelhető nyomat nem mutattunk fel, és most egyszerűen nincs időm a fiatalkorúak javító intézetének irányítása miatt alkotalmaskodni, és hozzáteszem, neked sincs." Hagnagy nem felelt, és Michaels tudta, hogy érvelése sikerrel járt. – Na hát akkor, – folytatta, – van bármi bizonyítőkünk, amely alátámasztatná a bélfiú önvédelmi sztoriát? – Zsert hajtott egyet. – Épp most mondtam neked, hogy igen, tudom, hogy John egy szaralak, alak, be helyette Majköz. Mi a helyzet Ricky Heriszel? Mit mondott Rol Johnston? Hacknur nyilvánvalóan nem akart válaszolni. Azt mondta, mint a szerű alkalmazott volt. Chad válasza alig volt több motyogásnál. És a személyzeti dosszé? Ugyanaz. és szembe a tényekkel, Chad, mondta Majkhoz. Továbbra is egy gyilkost keresünk. Legalább annyira szeretnék hinni a gyereknek, mint te, de mindkettőnknek azt tanították a zsaróiskolában, hogy a bizonyíték vezérelje a következtetéseinket, és ne fordítva. És őszintén szólva most éppen eléggé terhelül a bizonyítékok, néten béri Jett, Jed nem hagyta annyiban. Nézd, varán, van itt valami más is. Valami, ami hiányzik. Semmi bizonyítékunk nincs az indítékra vonatkozóan. Amink van, az egy hulla és egy nagyon hihető történet a fiútól. Legalább annyira hiszel neki, mint én. De magad mondtad ma reggel. Ez nem vezetett sehová. Hallgass idecset, osszuk két részre az ügyet. Az egyik, rács mögé kell juttatnunk a fiút. Ezt nem befolyásolja a gyilkosság indítéka. Amint ez megvan, tengernyi időnk lesz, hogy előkészítsük a vádat. Majd akkor kiteregedtük Johnston szennyesét, meg Ricky Herisét is, ha kell. Így megfelel? Ackner ismét lecsendesedett, mintha nem volna benne biztos, hogy nyert vagy veszített. Annak kell lennie, de ennek a rikinek egy kicsit alaposabban utána nézek. Maren elmosöltött. Jett túl keményfejű volt ahhoz, hogy egy egyszerű okéval feleljen. Most, hogy ezzel meg vagyunk, remélem a nagybácsi házát megfigyelés alatt tartjuk. Jett felé lénkült. Igen. Egyiknek sincs semmi nyoma. Szerinted együtt léptek meg a városból? Elképzelhető, de ismerve a történetöket nem tartom valószínűnek. néhány éppen tőle menekült el, nem emlékszel? Michael se tartott ezt túl valószínűnek, de számításba kellett vennie ezt a lehetőséget is. A rendőr nyomozói munka legalapvetőbb elve az volt, hogy előbb a bizonyosságot kell kizárni, és aztán lehet a homályos dolog után kutatni. És bármennyire is valószínűtlen volt, hogy néten visszatér az utárt nagybácsihoz, az mégiscsak egy olyan hely volt, amit ismert, és ahol voltak gyökerei. Felelőtlenség lett volna nem megfigyelés alatt tartani a házat. Akkor, hová mehetett? Jett szűk válaszolt. Én inkább olyan helyet nem tudok elképzelni, ahová nem mehetett volna. Majd belátta, hogy kérdése tényleg nevetséges. Ha nagybácsit kiejtik az egyenletből, nédhennek senki sem maradt. S bármilyen szomorú is, ez a fiúnak korlátlan lehetőségeket biztosított. Mivel senkihez nem kötődött még annyira se, hogy telefonálnia kelljen és bemondania, hogy jól van, az egész világ a búvó hely volt, amelynek bármilyen szögletében meghúzódhatott az igazságszolgáltatás elől. Lehetőségének csak képzelete és agyafolcsága kollátai szabadtak takatált. Ha felnőtt lett volna, ezek a körülmények a legnehezebb nyomozói munka elé állították volna őket. Mivel azonban csak gyerek volt, Michael azt nem tudta, hogy ez mit jelent. Természetében voltak felnőttek számára érthető lehetőségek, melyek gyerekek esetében nem jönnek számításba. Másrésztől viszont a gyerekek valahogy beleolvadnak a tömegbe, és meglehetősen egyformák. Persze nem szó szerint, de az emberi természet már olyan, hogy az emberek nem nagyon nézik meg a gyerekeket. A rendőrség még szerencsésnek mondhatta magát, ha az emberek egyáltalán emlékeztek egy gyerek jelenlétére a tömegben, hogy az ismertető jegyekről már is beszéljünk. Következésképp egy menekülésben lévő gyereknek olyan lehetőségei voltak, amelyek egy felnőttnek soha nem adottak volna meg. A lényeg, nem volt eszközük a kutatás leszűkítésére. Dr. Baker napja 8 órája kezdődött meg egy bölcsőhalál szindromás babával, akit mentőhazat mint utóbb kiderült feleslegesen. A baba valószínűleg már órák óta halott volt, már akkor a kékülés és a hullameresség jeleit mutatta, amikor a mentőautó átjáról átemelték a sörgőségi osztály Az orvosok is tudták, hogy nincs remény, de nem azért fizették őket, hogy ilyen hírt adjanak át a rémült, kétségbe esett fiatal szülőknek. Ez békernek, az egészségügyi igazgatónak a feladata volt. Élet és alán hozzátartozott, és ez nem az első, de nem is az utolsó olyan eset volt, amikor szipagó felnőttek kezét fogta, miközben szigorúan kortában tartotta a saját érzelmeit. Na azért elég kemény dolog volt így kezdeni a napot. ezelőtt azonban, amikor egy szerencsés kisút segített a világra császárműcéssel, a világ visszabillent az egyensúlyába. Mivel nem tartozott azok közé, akik kimutatták érzelmeiket munka közben, igen, csak tudatában volt a személyben gyűlő könnyeknek, ahogy a síró csecsemőt átadta a hálás anyának. Valahogy könnyebb volt a jó hírek kapcsán úgyjukraereszteni az érzelmeket, mint a rosszakén. Ez volt az, ami miatt Tad Béker, már hát nyolc éve minden nap bejött dolgozni. A nap két főeseménye között vég nélkül összenlettek a törött csontok és zúzott izmok, amelyek mindegyikét a megfelelő időben kellett kezelni, a szerint, hogy a sérülés mennyire veszélyeztette a paciens távú egészségét. Amikor doktor Tadbékel feltűzte a röntgenképet az átvilágítóra, szemöltökét felvonva, már is megbánta, hogy hallgatott a nővére, és utaljára hagyta ezt az esetet. A sűrkősségi ellátás skáláján az új törés ugyan jelentéktelen sérülésnek számított, de ez a fickó kivétel volt. Az ernyőn látható, fehér fehérkéz nem csupán el volt törve, hanem össze volt roncsolva. Pokali fájdalmakat állhatott ki, gondoltatod? milyen különös, hogy ilyen türelmesen ült a váróteremben, már vagy, megnézte a felvételő lapot, négy órája. Arra gondolva, hogy egy efféle esetnek miféle következményei lehetnek a kórházára nézve, elhatározta, hogy a szokatnál is lelkiismeretesebben látjál a beteget. Végül is az ember nem szívesen kap utólagos, panasos leveleket, feltív, hogy Mr. újra ránézett a lapra, Béli kötözködő hajlamú. Legbiztatóbb ábrázatát felöltve, Dr. Tad, ahogy kollégái hívták, elhúzta a függönyt és elsőként fordult a négyes számú ágyban fekvő beteghez. Jó napot, Mr. Béli! Üdvözölte ad a paciensét, Dr. Béker vagyok. Látom a fejlapjáról, hogy megsérült. Késsérülés, ugye? Mr. Béli rettentesen nézett ki. Kimerült és sápadt volt, mint aki sebesen közeledik a tűdés határa széléhez. Mark felugrott az arros hétel megjelenésére, és csupán egy halvány mosolyal tudta viszonozni Béke vidám üdvözlését. A kezében lévő erős lüktetés egész a lapockájáig jutott már, és könnye is nem tartozott immár a repertoárjába. Tad óvatosan béli felé nyújtotta a karját. Láthat, nem kérem? kérdezte a kész felé biccentve. A feleletként kapott pillantás azt mondta neki, hogy Mark Pélinek nem áll szándékában bárkit is öt lábon belül engedni a sérüléséhez. Tart csak nem suttogóra fogta a hangját. Ígérem, hogy semmit nem aztítok meg, rendben? Nagyon-nagyon óvatos leszek. Majd Péli pár pillanatig az orvos arcát hűrkészte, aztán adonyújtott jobb kezét, a bajával óvatosan alátámasztva. Nagyon fáj, doktor úr, mondta. Sejtem, feleltet ad együttérzően. Most láttam a képét, Meglehetően súlyos sérülés szerzett, hogyan történt. Mikor az adatait felvevő nővér először tette fel neki ezt a kérdést, Margot váraton érte és ügyetlenül adogta el gyengén felépített hazugságát. Várakozásának óráiban a legtöbb részletet kidolgozta, egyszer még hangosan is elpróbálta a választ, igaz, csak suttogva. A féket szereltem a kocsimon, amikor az emelő összerogyott, magyarázta. Simán megy, dicsérte magát. Tad ösztönözt a gondolatra. Nem volt alátámasztva, ugye? Hát túl hülye voltam ehhez, mondta Mark. Tudja, siettem. Nem voltam elég körültekintő. Gondolom, maguk itt naponta hallanak ilyesmit. Tad diplomatikusan elmosolyodott, s rögtön tudta, hogy kitalációhoz egész. Először is. Az újak még mindig a kézen voltak. Meglehetősen különös eredmény a történtekhez képest. Aztán meg a törések szöge is mind rossz volt. Egy súlyos tárgy által okozott ütésnek a sérült testtéz síkjára többé-kevésbé merőlegesen kell egyenletes erőt kifejtenie. Markbéri esetében a csontvégek elmozdulása az első újpercek esetében vízszintes, negyedik újperc esetében pedig függőleges volt. Hogy paciensei hazudnak neki, és ezt sokan tették, általában nem nagyon érdekelt a dadet. Nyakran kellett beismernie, hogy a paciensei helyében ő is megpróbálna kitalálni egy történetet, annak reményében, hogy így kisebbítheti a megaláztatást. Tíz esetből kilencben adta Mr. Hiszékent. Végül is az embereknek jobban áll úgy élni az életüket, ahogyan akarják, és nem az ő feladató volt megszavarni képzelgéseiket, amennyiben azokkal másoknak nem ártottak. De a kulcs az ártalmatlanság volt. Az orvosi világban csak úgy, mint a jobban, a többség érdeke túlsúlyban van az egyén magánéletével szemben. A vagy gyerek elleni valószínűsíthető erőszakkal találkozott kötelessége volt a rendőrségnek jelenteni, akár a beteg tiltakozása ellenére is. Ugyanez volt a helyzet a kés által okozott sérülésekkel és a brutalitás más eseteivel is, de csak akkor, ha világos, cáfolhatatlan bizonyíték támasztotta alá a sérülés akár. Míg kevés orvos vitatta a törvény szellemét, a végrehajtás módja nagyon nehéz helyzetbe hozta őket, mert a bizonyítás terhe végül az orvosra hárult. Egy eset eltúlzása és jelentése pusztán a rossz hiszeműség gyanújára támaszkodva a hipokráteszi eskü megszegését jelentheti, amennyiben a gyanú alaptalannak bizonyul. Másrészt viszont egy bűneset jóhiszemű semmibevétele, Virginia állam jogi törvényeinek megszegését jelenti. Az orvos működési engedélye mindkét esetben veszélyben farag. Szemelnyi kétség sem félt ahhoz, hogy Mark Béli sérülését nem az okozta, amit elmondott, hanem valami egészen más. Tart megítélése szerint ezt a kezet szándékosan roncsolta össze valaki, aki gyakorlott volt az effélékben. Emen nézetét nem lehetett bizonyítani, de nem hagyhatta figyelmen kívül a gyanúit. Jobban el kellett mélyednie a részletekben. Nem azért, mert ezt kívánta tőle a törvény, hanem mert ez volt a helyes cselekedet. Az újtörés nem tartozott azon képességek közé, amit nagyra értékelt volna embertársai körében. Szóval a kerék rá zuhant, kérdezte, miközben gyengénen áthordította a kezet a sajátjában, hogy a majdani bizonyíték kedvét megpróbálja azonosítani a sérülést okozó eszközt a Rá Rábizony felelte Mark, és egész testében megfeszült, hogy visszanáthassa a kezét, a doktor ígéretét megszegve fájdalmat okozna neki. Tad észrevette a betege és biztoton mosolyogva óvatosan visszahelyezte Mark sérült kezét a mellkasára. Engedjél ma mondta halkan. Eszem ágában sincs fájdalmat okozni magának. Most, hogy ismét egyedül ura volt fájdalmának, Mark valóban el is elnyedt. Igaza van, Toki? mondta. Egyáltalán nem okozott fájdalmat. Legalább ne maga nem. Hm, érdekes fordulat gondoltatad. Ó igen, ezt meg hogy érti? Mit, hogy értek? Az imént azt mondta, hogy legalább én nem okozok magának fájdalmat, csak kíváncsi vagyok, mire gondolt. Mark kimerült volt, mint szellemileg, mint testileg. Nem emlékezett rá, hogy ezt mondta, de most elő kellett valami hő hogy leprezze magát. Ezt mondtam volna. Adta az értetlen. Tad úgy tett, mintha Mark fejlapja elvonlál figyelmét. Hm-hm, uh -huh. valaki elintézte, ugye? Marknak már a puszta gondolatra is nevetnie kellett. Én magam intéztem el magamat, Toki. Azt hiszem, az orvosokra gondolhatnám. Tudja, segíteni akarnak, de csak fájdalmat okoznak. Tad bólintott és elmosolyodott. Nemigen létezik fájdalommentes tűzszórás, mi? Befejezte a fejlap kitöltését és becsukta. A következőt fogjuk tenni ezzel a kézzel, magyarázta. Enyhén elaltatjuk, és vissza kell majd állítanunk a csontokat. Úgy látszik, ezt már megpróbálta valaki, de eléggé összeguszálta a dolgokat. Kétőn tekintett Markra, de az nem reagált. Nem esély, gondolta Mark. Újra felfordult a gyomra, ahogy visszagondolt rá, ahogy ott ül a hílbili taverna a padlóján, és törött csontjét csikolgatva egyengeti az újait. Ez volt az egyetlen lehetséges módja annak, hogy egyáltalán kijöhessen onnan. A kezdeti kín ellenére fáradozása lecsökkentette a metsző heves fájdalmat, arra a tampa ami most is kínozza az egész testét. Amint ezt befejezzük, folytatat tad, puha Gipsbe kerül pár napra, hogy a túlszonatot ellenőrzés alatt tartsuk, aztán kemény kipszet teszünk fel 10-12 hétre. Mit szól hozzám? Jól hangzik? Lehet, hogy műtétre is szükség lesz. Fejeztebet ad. A röntgenképek szerint lehetséges, hogy a kézközepi csontak is érintettek. A csuklótól az ujjakig futó kis csontak a kézfején, és ez im vagy kötőszövet sérülést is jelenthet, amit nem lehet olyan egyszerűen helyrehozni, mint a csontokat. Minden esetre ezt csak néhány napon belül fogjuk megtudni. Sokat vizett a kéz, ami kicsit bonyolultabbá teszi a rötgép értékelését. Szóval, ki kell ütniük? kérdezte Mark. Hangja reményről árulkodott, tad polintott. Altatás nélkül elég nehéz lenne a csontokat visszatenni helyükre. Itt az idő, hogy tovább kérdezősködjön. Miért feltételezi, hogy csak két ujja tölt el, és nem az egész keze? Mark még a fájdalom könyén át is azonnal kiszúrta a története hiányosságát. A francba. Sejt valamit. De sejt is nem ugyanaz, mint a tudás, különben is már túl késő volt megváltoztatni a szoriáv. Fogalmam sincs válaszolta. Azt hiszem, csak szerencsém volt. Nem baj, ha nem ér túl sok ilyen szerencse. Viccelődött Szemével az igazságot kutatván Mark arcán és egy kinyalhatodott lervén válaszként. Az is érdekes, hogy a törések szögek különböző. Ha nem mondaná, amit mond, megesküdnék, ott szándékosan törték vesz a kezét. Mmm, ez elég átlátszó volt, szitta magát. Hát, maga a doki, doki. Talán megírhatná az esetemet valami orvosi újságban vagy ilyesmi. Biztos benne, hogy így tört el a keze? Lássát az emelő. Maradj csak a gyógyításnál tokig, gondolta Mark. Ez a rendőrségi munka valahogy nem megy neked. Emelő? Dehogy! Az egész rohadt kocsi zuhant. Csak nem hiszi, hogy hazudok magának. Tart elég hosszú ideig mellett betegére ahhoz, hogy arca elárulja, mit gondol valójában. Természetesen nem. Egyetlen épeszű ember sem hazudna az orvosának. Az csak a gyógyítást hátráltatná. Menj a francban gondoltatat, a tekezet a te életed. Én megtettem a magamét. Megpattintotta a bolyózt és becsúsztatta köpenye felső zsebébe. Pihenjen még egy darabig, nézze Hamarosan itt lesz az ortopéd szakorvos, hogy megnézze. Később még találkozunk. Épp fél nyolc múlt, és Manik Majkös csodálkozó hallotta Varen kocsiának hangját a garázsban. Férje többnyire nem került haza hét előtt, és mindig azt gondolta, hogy a Béli nyomozása sokkal tovább bent tartja majd. 14 és fél évi házasság után már férje járő ajtó ajtócsapódásából meg tudta mondani, hogy hitvesének nem volt egy kellemes napja. De mivel a szuka nagy részét hallotta reggel, csak úgy, mint az azt követő rendszeres beszámolókat, nem csak a Béli fiú szakéséről, de a médiában való megjelenéséről is, nem tudta hibáztatni a férjét, ha egy kicsit morcos. Azon kívül hosszú ideje volt már annak, hogy Varennek igazi rendőrt kellett alakítani, és valószínűleg kimerült volt. Az asnapi ebit spagetti volt, és a gyerekek majdnem az egészet felfalták, csak keveset hagytak belőle. Épp amikor fordult a kilicskon, már a mexikai vacsorát húzta elő a fagyasztóból. Varen tekintete mindent elárult, ahogy belépett a konyhába. Természettől fogva jótartású és rendszerint még az este és energikus lévén, úgy nézett ki, mint aki felöltözve átalott egy szélvihart. Monik csak nem elnevette magát a látványtól. Ki készít a gyerekvadászat, drágám? Ugratta. Kényszerezett mason jelent meg az arcán. Ne kezd még te is, kezdtek túl öreg lenni ehhez a rohatsághoz. Fáradtak kicsikén, kérdezte Manik kislányos hangon, ahogy megölelték és megcsókolták egymást. Csak nem túl keveset aludtunk tegnap éjjel. A szokásos rituália vészeként Varen egyenesen tőszely feletti szekrényhez ment, és levett egy szürke, zárkódos dobozt azt a fajtát, amiben a titkárnyok szokták a kis pénzhezségüket tartani, és beütötte a kombinációt. Amikor kinyílt, lecsúsztatta 38-as kaliberű speciális rendőrségi pisztolyát a pisztolytáskával együtt az övéről, és elhelyezte a doboztban. Még mindig előnyben részesítette az ötlevető rövid csövőt a legtöbb beosztatja által választott, méretes fegyvereknél. Ezután következett a gyors töltő, amit a kabátja zsebében tartott. Miután újra bezárta a dobaszt, visszahelyezte a kijelölt helyére a tűzhely fölé. Fiatal, frissen nősült rendőrtisztként sok éve kellemetlennek tartotta a fegyverétől való elszakatás gondolatát. Végül aztán természetesen monik győzött és az azt követő években sokkal elégedettebbé tette, hogy a gyerekei nem esnek majd áldozatul a statisztikának, mint paranoiásá az, hogy nem tud majd egy családja elleni támadást elhárítani. Kár is lett volna tagadni. Azzá az öreg pacáká vált, akitől mindig is tartott. Őrültek háza volt kétesem, magyarázta, ahogy eltette a fegyverét. Tiszta Őrültek háza. Az ember azt gondolná, hogy maga alkapóna ne szökött meg, nem egy gyerek. – Gondolod, hogy elkapják? – Persze, elkapjuk mi rendesen, – mondta Varen. – Azon nyomban, ahogy kitaláljuk, hol is keressük. Manik a nappaliba vezette a férjét, és leültette egy székre, majd megément, és elkezdte masszírozni a vállát. – Gondolom, ez azt jelenti, hogy nincs túl sok nyomotok. – Sok nyomunk horkant fel, Varen. Nem arról van szó, hogy nincs sok nyomunk, semennyi nyomunk nincs. – Mi a helyzet az emberettel? Tomkinszol. – Kréflálkozott Manik. Ő elég kemény kötésűnek tűnik, ahhoz, hogy találjon pár nyomat. Warren szimpadiasan a mellére ejtette az állát, és megtörzsölte a homlakát. Hallottad mi? Hihetetlen, nem? Meg kellett volna szerezni az engedélyüket, nem pedig megadásra kelketni őket. Micsoda fafej! Hát, Warren, biztos vagyok benne, hogy csak a munkáját próbálta végezni, és jó benyomást akart kelteni. Warren ismét felhalkant. Na igen, csak úgy, mint Barni Fife. Amúgy biztosítatlak, hogy Tankisz jócsomó jó emberre tett kitörölhetetlen benyomást. A megyei nagyfőnök is felhívott ma, és arra kért, adja át az üdvözletét. Egy találkozó lett beiktatva holnap csak ebből kifolyólag. Manik megölte hátulról, és megcsókolta a fülét, áll keresztbe fonva Ne legyél vele nem volt túl rég, hogy magad is csak egy hülye újon szóltál. – Soha nem voltam ennyire hülye, zsémbelt Varen. – -e? Hogy is volt az, amikor magadra lőttél annak a nőnek a házában? Valen feje még lejjebb süllyedt, felnevetett. Felnyúlt és megmaszírozta Manik feje búbját, mivel a homlokát a válaink nyugtatta. – Semmit se felejteszel, igaz? Ez az eset 15 évvel ezelőtt történt, amikor egy csavargót keresett egy idős asszonyházában. Ahogy bevágódott a hálószobába is legugolt, egy embert látott legugolni az ajtó másik oldalán is, aki egy piszta célzott felé. Csak miután leadott három sorozatot, jött rá, hogy a saját tükörképével áll szemben egy egész alakos tükörben. A nő majdnem szívinfarktus kapott, őt pedig egy hétre felfüggesztették, amíg nyomozást tartottak. A legrosszabb az egészben a kegyetlen ugratások sorozata volt, aminek még évekkel az eset után is esett. Után kívül a szukratársok a mai napig tovább voltak, csak éppen most már mindig a háta mögött. A holnap érdekes lesz, mondta Baren témát váltva. Úgy tudom Petreli bíróság elé viszi a rádióadót, egy sürgősségi kérvényen, hogy a hívás nyilvántartásuk átadására kötelezze őket. Gondolod, hogy bejön neki? Nap is nem, semmi esélye. Minden esetre fizetnék ezer dollárt, ha láthatnám Petrelit, amint ismét hűjét csinál magából a kamerák előtt. Az egyetlen jó dolog a mai napomban az a gondolat volt, hogy neki milyen bocsék napja volt. Monique játékosan megveregette Varen karját, és útból felgyenesedett. Szörnyű vagy, citta. Mi lesz, ha a bíró nemet mond? Akkor marad a régi jó rendőrmunka. Azt hiszem, a gyerek elrejtőzött alapon. El is lehet egy-két napig telőbb-utóbb adépp kell állnia, és amikor ez megtörténik, új nyomot fog hagyni. Ekkor lesz egy újabb lehetőségünk. Manik megkerült a széket, és letértett féljelőt, fejét térdén pihentetve. Szerinted azt az őt, vagy felügyelőt vagy kit önvételemből ölte meg? Varen vállatom, és becsukta a szemét. Nem nagyon számít most. Mindenképpen vissza kell mennie. De mit gondolsz? Őszintén? A szívem mélyén? Igen. Egyáltalán nem érdekel. Szerintem ez olyasmi, aminek nekem nem érdemes töprengenem. rengenem. Artik legalábbis semmiképp, amíg rács mögé nem kerül, és eljárás nem indul ellene a felügyelő meggyilkolásáért. A szökés és a gyilkosság két külön dolog. Beszélgetésüknek a lépcsőről lezúduló lépések babaja vetett véget. Apó! Hét évesen a lányuk teljes sebességgel fordult a nappali sarkán, és az ölébe vetette magát. Két éve idősebb nővére Ketlin szorosan a nyomában. Ölelések és csókok sorozata következett, csiklandozásokkal tarkítva. Korán jöttél haza, kiáltotta Ketlin, miközben a szemében őszintő öröm csillogott. azt mondta, hogy csak későn jössz. Hát jobban érzed magad, valószínűleg csak későn kellene hazajönnem, De nem tudtam volna elviselni a gondolatot. Hogy nem tehetlek titeket két jómadár két egymást követő este az áldottba? Megpuszílt az arcát. Kérdezhetek valami, Tapu? Tessék! Villamos székbe akarod tenni nélkent? Varán egy pillantást tölt Monique felé, aki várándítással válaszolt. Azon hitetlenkedve, hogy lánya egy gyilkosság gyanúsítatját a keresztnevén emlegeti, Michael hátrafordult a székben, és finoman úgy öltötte idősebbik lányát, hogy az egyenesen felé forduljon. Miféle kérdés ez? Ennyi Parkerrel játszottam ma, és ő azt mondta, hogy te meg fogod ölni ezt a fiút a tévében, úgyhogy finoman a székbe ütetet. És te mit mondtál? Azt, hogy hazudik, és aztán Orba vágtam. Varán nem tudta megállni, és elnevettem magát. kát. Ketlin, miközben szégyelte hogy büszke picikis lányára, amiért azt behúzott egyet egy akkora srácnak, mint Benny Bargán. Nem üthetsz meg senkit csak azért, mert az valami olyat mond, ami neked nem tetszik. De nem igaz, ugye? Kettnén tekintetét látván, Warren hirtel már nem tudta, kikor halkit. Édesem, gyerekeket nem ültetnek villamos székbe. Akkor mi lesz tennel? Warren próbálta legyőzni a kísértést, hogy hazudjon. Könnyen lefizethette volna a lányát egy mesével, de régóta hitte, hogy egyedül az igazságon keresztül őrizheti meg gyerekei előtt a hitelét. Ezt nem nekem kell eldöntenem, Kedlin. Erre van a bíróság. Az én munkám az, hogy letartóztassam néten és visszavigyem a javítóintézetbe. A bíró dönti majd el, mi történjen vele. De néten azt mondja, hogy meg akarják ölni abban a javító akárhol. Ugyanada vissza Varen segíg kérlen nézett a feleségére. Honig megszólalt. Ketlin, édesem, ez a fiú néten nem olyan, mint a fiúk az iskolában. Lopásért volt börtönben, és megölt valakit, hogy kiusson annan. Ettől ő rossz fiú, és a rossz fiú börtönbe kerülnek. A többiek szerint semmi rosszat nem csinált, tiltakozott Ketlin. Varen türelm elpárolgott. Igenis rosszat csinált, tört ki belőle, jóval hangosabban, mint tervezte. Megölt egy embert, és ennél rosszabbat nemigen csinálhat valaki. Az én munkám, Ketlin, akár tetszik ez neked, akár nem az, hogy a gyilkosokat olyan helyre tegyem, ahol nem bánthatnak másokat. Azt, hogy gyerek, nem teszi kevésbé veszélyessé. Mindkét lány elhallgatott, és az öléből lecsúszva eltűntek az emberetem. Ketlin úgy nézett ki, mint aki mindjárt elsírja magát, hogy magáért vagy nélkenyért, azt varán nem tudta eldönteni. Mikor a gyerekek eltűntek, Monik visszatért varán vállához, és elkezdtem a szírozni. Eltúroztam a dolgot, Kérdezte Michael's. Hm, hm, mögött manik, miközben lehajolt, hogy gyengéden a fülébe harapjon. Mindig eltúzott a dolgokat, ha elveszted a humorérzéketet, emlékeztes néhány óra múlva, és faganom segítek neked megtalálni. Már majdnem 10 óra volt. Besötétedett kint is, a házban is. Héthen körülményesen megfogalmazott pársolt Nikolszanéknak, a család nevét egy magazinon találta meg, majd a konyhából átsétált a garázsba. Ismerős kölcs volt a gyomrában, de tudta, hogy most már nincs visszavult. Most már egy valami számított csak, hogy minél messzebb kerüljön a javítóintézettől. Ennek eszköze pedig a garázs másik oldalában áll. Még délután beállította a BMW ülését és kormányát, és azzal is eltöltött vagy egy órát, hogy megjegyezze az összes fontosabb kar kapcsoló és gombhelyét, hogy a sötétben is tudja kezelni a kocsit. Nehogy véletlenül valami hülyeséget csináljon, mondjuk bezárja a kocsiba a kulcsokat, egész délután sebében tartotta azokat. Óvatosan mozgott a sötétben, mintha csak otthon lenne valaki, habár, bár aznap már volt tudott szorment be és ki a a kinyíló kocsiajtó kattanására és megrémült, mikor a belsejében felgyúltak a fények. Mosztulatai felgyorsultak. Jobb, ha senki sem látja, amíg kinyitja és bezárja az ajtót. Amint kényelmesen elhelyezkedett az ülésben, becsatolta a biztonságjövet és visszatartotta a lélegzetét, majd indított. Alig kellett elfordítani a sluskolcsot, az előteljes motor életre kelt. Belnyújts a napellenző lévő gomb megnyomásával kinyitotta a garázsajtót. Gyorsan dolgozott, mert egyszer látta egy filmben, hogy meghalhat ha a garázsban járatja a motort. Az ajtó felnyitódása a zajjal és vényel járt, éles ellentétben, az egyébként csendes estével. Négy biztos volt benne, hogy két háztömnyi körzetben most minden szomszéd a telefonhoz rohan bejelenteni a rendőrségen, lopják Nikolszani kocsiját. Amikor a garázsoltó teljesen felnyílt, hátramenetbe kapcsolt és megfordult az ülésében, hogy kimenőverezze az autót a hosszú meredek felhajtón át az utcára. De amikor hátrafordult, nem látott mást a bőfejtámaszon kívül, értelem fékezett és lált. A hülye autót nem 12 éveseknek tervezték. Hogyan látja majd merre megy? Belekerült egy percben, mire kifontálta, ha már egyszer betört valakinek a házába és ellopja a kocsiukat, baromira nem számít, hogy esetleg rámegy egy kicsit a gyepre. Lecsúszott a fékről és tovább korult hátrafelé, fél megálva, megállva, hogy ismét leereszte a garázsajtót. Itteges pillantással körbeként, lett, de mindkét oldalán üres volt az utca, tiszta a terep. Most már komolyan neki Amikor a kocsi hátsó kerekei kisuppanással úttestet éltek, a kormány erőteljesen elfordítva menetirányba hozta a járművet, és a váltó teállásba téve finoman a gázra lépett. A BMW meglódult az utca vége felé, majd a staptáblánál hirtelen megállt, minek következtében nétenen megveszült a biztonsággyőv. Előző vezetési kalandjaiból még emlékezett, hogy maga a vezetés nem olyan nagy öltönkőség. Azt nehéz elérni, hogy az autó simán akadozás nélkül menjen. De már akkor ráéjzett, hogyan kell csinálni, és biztos volt benne, hogy most is menni fog. Már a kezdőtartóban talált térképet már korábban gondosan bejelölte útvonalát, továbbra sem tudta, pontosan hol lehet. Első kényes döntése előtt át tehát. Mehetett balra vagy jobbra széna vagy szalma. Úgy érveve, hogy a szalma és a barra rémel végül balra fordult abban a reményben, hogy megtalálja az utat, ami kivezet innen. Mindegy tíz perccel és mindössze egy apró karmányzási hibával később, Kanonból parkvajon találta magát, melynek neve a nagybátyával töltött időbe volt számára ismerős. Biztosan tudta, hogy a Kanonból keresztezi a Prince William Bródot, mégpedig nem messze Markbácsi házától. Ha onnan egyenesen tovább megy, a 66-os útra, ami becsatlakozik a 81-esbe, és aztán északfelé felé irány Kanada. A BMW digitális iránytűje délkeletet mutatott, így ismét egy balra vagy jobbra döntés előtt állt. Mivel tudta, hogy előbb vagy utóbb nyugat felé kell majd mennie, hogy aztán észak felé indulhasson, jobbra fordult. Szerencsére a délkelet eltűnt a kijelzőről, és a nyugat jelent meg rajta. Nagyon a büszkeségtől. A BMW-t könnyű volt irányítani, és néthen egész jó kézben tartotta a kocsit, eltekintve attól néhány alkalomtól, amikor pont akkor kanyarodott el élesen az út, amikor egy szembejövő autó reflektora ért szembe találta. Mindegy negyed órás vezetés után a kanonból parkai környéke kezdett ismerősé válni számára. Bal oldalon volt az Oliver Rental Holmes középiskola, azaz iskola, ahová utaljára járt, mielőtt az államgyámsága alá került. Tudta, hogy még másfél kilométer, és eléri a 711-es út kereszteződését, meg a McDonald's, ahol le kell fordulni a nagypártjához. Elég volt csupán végigmenni ezen az ismerős útvonalon, s az emlékek, amelyekről már azt remélt, hogy saját többé nem kell szembesülnie velük, most újra megrohanták. Részek diszmó, gondolta -e népen. remélem egy nap belefúrott a saját hányásodba. A kereszteződéshez közeledve a forgalom jelentősen lelassult, végül pedig megállt. A távolban riadó autók lámpái villogtak az éjszakában. Mintha először ösztönösen meg akart fordulni és az ellenkező irányba elhajtani, de az osztott pályás útesten sehol nem tudott volna feltűnni és nélkül visszakanyarodni. Úgyis csak valami közlekedési baleset történhetett. Őt senki nem fogja észrevenni. Miután a sűrű kocsisor arasztalva újra megtett mindegy fél kilométert, balsejtelmeik beigazolódtak. Szó se volt balesetről. Ez bizony útakadály volt. Pont, mint amilyenről a hírekben beszéltek. A barna egyenruhás rendőrök minden negyedik ötödik autót megállítottak, a zseblámpájukkal bevilágítsanak és kikérdezzék a vezetőt. Ó, Istenem, rohászkozott fenn hangon, ne hagyd, hogy megállítsanak. Néthen remélve, hogy olyan láthatatlanná válik, amennyire csak lehet, átváltott a baloldali sávba. Anélkül, hogy fejét oldalra fordította volna, a szemes sarkából átpillantott a mellette lévő kocsiba. A sofőr még így az éjszaka sötétjében is teljesen kivehető volt. 23 még körülvé, szőkehajú, bajuszos fickó, homlokának baloldalán anyajegy. Ha én látom őt, ők is látnak engem, gondolta néten. Szívverése felgyorsult, és olyan szorosan markolta a kormányt, hogy újra is ipadni kezdtek. Csak nyugi, biztatta magát fennhangon, aznap már vagy századszal. Olykor a legjobb búvóhely a nyílt térség. Úgy érezte magát, mintha valóra vált volna egyik visszatérő rémálma, melyben az iskolában volt teljesen mesztelenül, és mindenki rajta nevetett, és ő semmit sem tehetett, hogy elrejtőzzék. Körülötte mindenhol emberek voltak, akik közül bárkinek csak egy szavába került volna, hogy menekülésének véget vessen, de egyelőre senki nem látta meg. Előrébb azok, akiktől a legjobban tartott, arra készültek, hogy cseplámpával az arcába világítsanak és visszavigyék a börtönbe. Egész nap gondosan készült erre az éjszakára, de ami itt történt, arra nem számított. Mint a betörőriasztó és a hívás lehallgatás esetében is úgy okoskodott, hogy kár olyasmin aggódnia, ami nem tud változtatni. Bárcsak tudna. Az ő sávjában 23 kocsi és két motor választotta el az út akadálytól. Hat autót ellenőrzés nélkül átengedtek, s így csak 17 maradt előtte. Néhány keze elősen izzadt, és a lába annyira remegett, hogy attól félt, nem fogja tudni irányítani az autót. Istenem, kérlek, kérlek, bohászkodott most már halkan, nehogy felhívja magára a figyelmet. Add meg, hogy simán átengedjenek, ne állítsd meg most, ígérem, jó leszek. Sajnálom az összes rosszasságot, amit elkövettek. Kérlek, engedj át, mennem. Már-már könnyek szoktak a szemébe, de visszafolytotta őket. Bármi is történik, majd gyorsan fog történni, és nem lesz idő az ilyesfajta érzelmekre. A következő menetben a sarú csak három kocsit engedett át. A negyediket átvizsgálta. Aztán ötöt megint áteresztett. Úgy látszott minden szabályszerűség nélkül vaktában beszélni le az autókat. Ha hamarosan nem ér véget ez az egész gondolt néten, a szíve felropan a melkasában. Nem rémiszteni ez egyszerűen halálra a rendőröket? Már csak nyolc kocsi maradt előtte, a 3 hármat átengedett, aztán kettőt. A francba. Én vagyok a harmadik, gondolt a néten, és úgy érezte, mentem pánikba esik. A harmadikokat állítja meg, ó istenem, kérlek. Ekkor rémülten látta, hogy a rendőr lestoppolja a következő kocsit is. Ebben a menetben senki nem jut át. Kétségbe esetten zakatolt az agya, hogy lépjen le, ha elcsípik. Egyik rendőr sincs a kocsijában gondolta. Ha egymásra néznek, rátapos a gázol és megpróbálkozik a lehetetlennel. Ez volt az egyetlen esélye. Amikor a rendőr végzett az autóban. Mosolyogva tovább mintette, és leállította rögtön a következőt. A rohadt életbe. Ez alkalommal hangosan kimondta suttogásként. Műszerfalról visszaverődő zöldes fényben a fiú látta, mennyire remeg a jobbrába, amint egyenletesen igyekszik benyomva tartani a fékpedált. Nyelni akart, de úgy érezte, mintha klét evett volna. A rendőrt szemmel láthatóan különösen érdekelte a néten előtti autó. Cseplámpájával gondosan körbevilágítva hosszasan vizsgálgatta a jármű hátsó traktusát, és vagy egy fél percig fakadta a sofőrt. Nyitán nem hallotta a szavakat, semmit nem hallott a saját fölének tobalásán kívül, de azt jól hallotta, hogy egyre élesebb szóváltás alakul ki. A saru végül kiintotta a vezető ajtaját, és intett neki, hogy szálljon ki, miközben odaintett a másik sárban dolgozó társának, hogy jöjjön segíteni. A sofőr engedelmesen kiszállt, és kezét a kocsi tetejére tette. Amint a rendőr egyik kezével a bilincsért nyúlt, a másikkal intett Néthennek, hogy kerülje meg őket. Röpke pillantást ötett a fiúra, és Néthen egy pillanatig azt hitte vége. Ám még ha a zsák fel is vélte, ismeri, alig hanem az egészről rögtön megfeledkezett, a sofőr ugyanis akit kiszállított, tulakodni kezdett, és mindketten a földre estek. Néthen pár másodpercig figyelte a tükörből a tulakodást, és közben majdnem beleszaladt az előtte haladó kocsiba. Jó néhány kilométeres vezetés után fogta csak fel igazán, hogy sikerült. Az út után a tolódás megszűnt, és az autók rákapcsoltak. Méten átváltott a jobboldali sárba. Egy tábla szerint a 66-os út már csak 5 km-re volt. Méten a büszkeségtől és a sikertől szinten megszétült. Megint jobb volt náluk. Ahogy a BMW a felezővonal szakadott csíkjait falta. Néhány úgy érezte, egyre közelebb kerül a szabadsághoz, és egyre messzebb attól a rémálomtól, amivé élete profilben vált. Előtte állt a jövője, ahol a múltja nem számított. Talán mindent újrakezdhet, és örökre elfelejtették, nagybátyát, rikit, a feje felett ítélkezőket, és magát, a halát, amelyek olyan hirtelen vetettek véget gyerekkorának. Az ablakok száron voltak a rádió halsogott, a légkondicionálót maximális fokozatra kapcsolta. Szabad volt, és az is akart maradni. Győzelmi mámor öntötte el, és öklét a puha tetőkárpitba vágva, torka szakadtából magát. Igen! Amikor Monik Michaels a másik oldalára fordult, hogy összegömböljön férjében, Észrevette, hogy eltűnt, és az állam tüstént kiröppent a szeméből. Az éjjeli szektényen álló digitális óra 3 óra 21-et mutatott, a sajátja 3 óra at a szoba végében lévő videójárcó pedig az örökös 12.00-át. Könyökére támaszkodva fülelni kezdett, de a ház csendes volt. Aggódott van em miatt, aki ma este nem volt maga. A szeretkezésre volt az igazi. Megtette a magáit, de a gondolatai mások jártak. Újra azt történik tudta, Varen kizárja őket az agyából. Valami rágja belül a férjét és ahelyett, hogy ezt megosztaná ővel, vagy támogatást keresne nála, biztelszik a csendben szenvedő macsó hősködésébe. Mielőtt irányítani tudta volna, újra felszínre tört a mélyből a régi harag. Kilenc hónap telt el azóta, hogy fiúk Brian újságkihajtás közben baleset áldozata lett, de csak két hónapja volt annak, hogy Varen foglalkozni kezdett az ügyen. Ekközben Monik és a lányok egyedül szenvedtek, látszólagos csendben magukra hagyva kimondhatatlan gyászukkal. Monik remélte, imádkozott is érte, hogy mindezt idővel sikerül majd feldolgozniuk. Varen heves ellenzésétől kísérve tanácsadásra kezdtek járni, ahol Monik végre nyíltan kimutathatta gyászát. Felszabadulva a lányok felé mutatott, mondva csinált erő békjói alól, érzelmei kitörtek belőle. Nyersen, és keserűen. A haragot, fájdalmat és keserűséget hétről hétre a terapeutára zúdította. De Varen hétről hétre csak ült stoikusan, uralkodva érzelmeint, láthatólag mélyen aggódva társáért. Fogta felesége kezét együttérző szavakat marmar, de egyetlen könnyet sem ejtett a jelenlétében. Mennyire gyűlölte ezért? Végül, ahogy a tanácsadás heti három alkalomról havi kettőre csökkent, Tühely is annyira lecsillapodott, hogy szerelme visszatért. És Varen még mindig ott volt, még mindig sztoikus, még mindig erős, még mindig kedves. Ám a gyászt nyílt sekként tovább A nagy virágos nyári pangyalába bújt, amit Varen annyira gyűrölt, és amiért mindig cikiszte, kiugrott az ágyból, és férje keresésére indult. Kifelé menett, automatikusan benézett a lányokhoz, akik mélyen aludtak. A Varen nem tudott aludni, rendszerint lement a nappaliba tévézni, és ott ült, amíg el nem nyomta az álom. Most azonban nem volt ott. – Varen – szólongatta visszafolytott hangon. – Hol vagy? – semmi válasz. Most már komolyan akkódott. Aztán a verandám mozgásra lett figyelmes, látta, hogy az ajtó félig nyitva van. – Mi baj, szívem? – kérdezte manik halkan, s kilopózott férje mellé. Varen mosolyogva köszöntöttek közel 15 éve vele élő párját. Az egyik hintaszékben üldögélt bólóban és tréningnadrágban, a poharában három unnyiskót visz ki. Mesztelen lába a Veranda látják nyugodott keresztetével. Hello Bébi, mondta. A gyerekek rendben vannak? Monik leült a mellette lévő hintaszékben. Semmi bajuk, mondta. Ideg van itt kint. Te vagy az, aki miért aggódom. Jól vagyok. Biztosított a feleséget. csak sok minden jár a fejemben. Hát, jól a legkevésbé sem volt és Monique látta ezt. Például próbálkozott. Munkahelyi dolgok? Miféle dolgok? Egyszerűen csak dolgok. Erősködött, megpróbálva a feleségét leállítani. Tényleg, semmi olyan, ami miatt akkódnod kéne. Miért nem fekszel vissza? Csak át kell gondolnom egyet -egy s mást. Varány, nézd magadra! Ugyanezzel a hangsúlyjal szokta a gyerekeket is korholni. Soha nem ülsz a verandán, és nem emlékszem, mikor ittál utoljára egyedül. Hát, ha egyedül voltam, nem is igen láthattál, nem de? Ne válts témát. Azt mond meg, hogy mi folyik itt benn. Mutatójával a férje homlokára bökött. Megígérted, hogy többször nem zársz ki. Maren mélyen és hangosan levegőt vett az orránát, majd Néma fügyként engedte ki. Neki kezdett a válasznak, de abbahagyta és vére Én azt hiszem, nem igen tudom én ezt a néhány béli ügyet objektíven kezelni. A hangja gyenge és kisé, reszketeg volt. Elmondta a feleségének a videófelvételt és néthen átmeneti hasonlóságát állt Szóval ez volt az. Vanik átölelte, amennyire ezt a másik szépből megtehette. Ó, drágám, sajnálom, nyugtatta. Tudom, mennyire hiányzik, de a hosszá hasonló korú fiúk néha mindegyformák. Varán erőltetetten elnevette magát. Hmm, lehet, de nagyon megnehezíti a dolgom, hogy lecsukassam. Ez a munkát, magad mondtad, hogy tudom, mit mondtam Manik. Fakat ki sokkal erőteljesebben, mint szerette volna. Nem ismered az egész torit. Nem tudod, milyen volt mostanában az élete. Az elmúlt két év folyamán mindent elveszített, ahogy én is gondolta, de nem mondta ki. Monik nem törte meg a párás éjszakai levegőben beállt sendet, ide vagy oda. Warren így dolgozta fel a problémáit. Fájdalmát elrejtette, mint a kártyás a lapjait, ha vesztésre áll. Amíg nem láttak bele a lapjaiba, akár örökkéből fölhetett. Abban a percben, mikor Chad Hackner belépett a házukba Brian halálhírével, Monik látta, hogy férje belül összeroskod. Varennek sok mindenhez volt tehetsége és sok minden érdekelte, de Brian volt az élete. Ugyanazt a levegőt szívták, és ugyanazok a gondolatok jártak a fejükben. Kívülről és belülről egyaránt hasonlítottak egymásra, ugyanazokon a filmeken nevettek, és együtt ötölték ki a legképtelenebb ugratásokat, amiket csak ők tartottak viccesnek. Ők ketten egy különleges világot osztottak meg egymással, amelyben a lányoknak egyszerűen nem jutott hely. Brian volt az, akiért varem fiatal maradt. Mindenkinek, akit érdekelt, elmondta, hogy két lánya fontos volt neki, és valóban azok is voltak, de hogy a fia volt az, aki teljesen megfelelt a kójához küldött megventelésnek. Azon az októberi napon, amikor Brian egy 10 éves miatt holtam maradt, egy autó felismerhetetlenné roncsolódott acél és alumínium elemei között, valán személyisége megváltozott. Az életben sok mindenen keresztül ment, de akkor valamit végleg elveszített. Olyanná vált, mint egy asztali lámpa 25 wattos iszóval, amiből pedig 60 wattos iszó tartozna. Először teljesen magába húzódott, Csendesen szenvedett, miközben szimpotiasan segített másoknak megbirkózni a gyászsal. Aztán jött a harag. A tínézser tárgyalásának mindkét napján megjelent. Korán érkezett, hogy előrülhessen, ahonnan a vádlódra mehetett, és ahol jól látható volt az esküdtek számára. Amikor az autóvezetőjét, mint felnőttet ítélték el szándékos emberölését, és Richmond állam börtönébe küldték, varen lelkéből, mint a kiűzték volna a haragot. Járásába visszatért a bukanyság, és újból érdeklődés mutatott a családja iránt. Egyik éjszaka azt mondta Moniknak, hogy igazságot tettek, és elkezdheti végre mindezt maga mögött hagyni. De mindketten tudták, hogy sose lesz többé a régi. Maren pillantás és az, ahogyan a hintaszékben ült, Monikban a Brian halálát követő nehéz napokat idézte. Nem tudta, meddig képes még magába folytani, amit érez és mikor enged fel a benne lévő feszültség hatása volt. Egy nap bekövetkezik, ebben biztos volt, ahogy időről időre nála is megtörtént a terapeuta rendelőjében. Sietetni persze nem fogja, csak azt kívánta, hogy mellette lehessen, amikor bekövetkezik. Egyszerűen nem igazságos, mondta nagy sokára. Együtt, mint egy pár, de egyedül gondolataikkal több mint egy órát ültek szótanul az felüli verandán, és hallgatták az éjszakai rovarok millióinak neszezését, ahogy csatakiáltásukat hallatták, vagy épp szerelmes dalokat talolták a sötétségben. Sok mindenen mentek már át együtt, és közös élményeik nagy része szép, némelyik viszont borzalmas volt. De mindent megfontolva közelebb kerültek egymáshoz mindezeken keresztül. A csillagok és az utcai lámpák tompa fényében Monik férje kezét fogta, és lobban nézte, ahogy Varen szemébe könnyek gyűlnek, és végigcsorognak borostás arcán. A férfi nem szólt semmit, és nem is törölte le a könnyeit. Vanik torkában gombócült, és ráébredt, hogy ebben a pillanatban jobban szereti kissé esetlen, türelmetlen, de nagyon is macsó és férfiasan attraktív férjét, mint azon a napon, amikor megkérte a kezét.